Харлан насупив брови. Який у них чудернацький вигляд. «Електрогравітація», – сказав Вой. «За всю історію людства тільки в 2481-му сторіччі були створені електрогравітаційні космічні кораблі. В них немає ні камер згоряння, ні ядерних установок. Вони мають приємний естетичний вигляд. Шкода, що зміна знищить їх, дуже шкода». У спрямованому на Харлана погляді промайнув осуд. Харланд стиснув губи. Звичайно, осуд. А чого ще він міг чекати? Адже він технік. Безперечно, дані про вживання наркотиків зібрав якийсь спостерігач. На основі цих даних статистик показав, що в нинішній реальності число наркоманів збільшилося і досягло рекордної цифри. Якийсь соціолог, можливо, навіть сам Вой, розробив психологічну характеристику суспільства. І нарешті обчислювач розрахував зміну реальності, яка зводить вживання наркотиків до безпечного рівня, і водночас виявив, що побічним ефектом такої зміни стане зникнення електрогравітаційних космічних кораблів. Десятки, сотні людей, котрі посідали найрізноманітніші посади у вічності, доклали рук до цього проєкту. Але тепер, нарешті для втілення проекту в життя, на перше місце має вийти технік. Може і сам Харлан. Дотримуючись розроблених для нього інструкцій, технік повинен здійснити зміну реальності. І тоді на нього посиплються обвинувачення всіх інших. Їхні гордовиті погляди скажуть, не ми, а ти зруйнував це прекрасне творіння людських рук. Вони перекладуть власну вину на його плечі, осуджуючи й уникаючи його. «Кораблі не беремо до уваги», – різко сказав Гарлан. Нас із вами повинна цікавити лише ота комашня. Комашнею були люди. Поряд з гігантськими космічними кораблями вони й справді здавалися карликами, так само як Земля і все земне суспільство здається мізерним з висоти космічного польоту. Маленькі, немов лялькові фігурки грубками стояли на космодромі. Вони застигли в кумедних позах із піднятими тоненькими ручками та ніжками. Вой стенув плечима. Карлан почепив портативний генератор темпорального поля на зап'ясток лівої руки. Берімося до діла. Одну секунду я зв'яжусь із розраховувачем життя і довідаюся, коли він зможе виконати ваше прохання. Я хочу одразу із цим покінчити. Вой вправно застукотів маленьким рухливим контактом, і у відповідь почулося клацання. Ось іще одна характерна риса цього сектора вічності. Подумав Харлан. Звуковий код. Мудро придумано, але надто претензійно, як і ті молекулярні плівки. Він каже, що впорається години за три. промовив нарешті Вой. До речі, йому дуже сподобалося ім'я тієї особи. Нойс Ламбент. Жінка, звичайно. У Харлана перехопило в горлі. Жінка, Губи Воя скривилися в посмішку. Милозвучна ім'я. Я би сам не проти глянути на неї. Ось уже кілька місяців у цьому секторі не було жодної жінки. Харлан нічого не відповів, побоюючись, що голос може виказати його. Він тільки пильно подивився на соціолога і рвучко відвернувся. Відсутність жінок була єдиною вадою вічності. Харлан узнав про цю ваду Одразу після першого свого входу у вічність, але особисто відчув її на собі тільки тоді, коли вперше зустрів Нойс. Відтоді покотився він як згори, зрадив клятву вічності і все, у що свято вірив досі. Заради чого? Заради Нойс. Йому не було соромно, і це по-справжньому мордувало його. Йому не було соромно. Він не відчував провини за цілу низку скоєних злочинів, проти яких неетичне використання секретного розрахунку життя сприймалося як не варта уваги дрібниця. Якщо треба буде, він піде на ще тяжчий злочин. Цієї миті в голові його зблиснула страшна думка. І хоч Харлан одразу із жахом прогнав її геть, у глибині душі він був певний, що вона, з'явившись раз, Повернеться знову. Думка була проста. Якщо не залишиться нічого іншого, він знищить вічність. Найстрашніше було усвідомлення того, що він здатний зробити це.